Кейван тим часом думав. А далі він відчув полегкість. Так-так, Кейван почув, як у ньому знову прокидається приспана злість. Він її гасив-гасив, бо треба було гасити, а як інакше. Уб'є жінку, семеро дітей треба буде годувати. Хто їх буде годувати, як його запроторять у в'язницю? Задушити двох чорних байстрят. Рука йому не піднялася після того, як п'ятеро його, його синів, обступили собою дрібних черкесенят, боронячи їх від батькового гніву. А старшенький Амбросій вхопив його за руки. «Убивайте і нас із ними, тату, бо ми всі рідні брати, і у нас одна мамка – Поломилася тоді воля Грицькова, Як суха гілляка. Він не був гвалтівником, Але й дітовбивцею не стане. Та що йому робити, Коли з нього мовчки сміються люди? А може не сміються? Після війни в кожній хаті по букаті. А Варварчук... Помстою Дмитрикові спас тоді Грицька. Спас. Ніби спасав потопельника. Ніби до життя вертав чоловіка, витягнутого із зашморгу. Інакше Грицько був би здурів на голову. Отак. так. Іван, певно, думав, що Кейван помагає йому виймати душу з Дмитрика. А воно ж було ні. Не Дмитрика між дошками гамселили дуже грицькові ноги. Не Дмитрика. Черкеса умертвляв Кейван, гопасуючи підошвами по хлопцевих нерках. Умертвляв Черкеса і двох його вилубків з теофілиної утроби. Людь свою люту і внутріаний вогонь свій непогашений топтав. Мсту свою чорну. Ненависть загнуздану убивав тоді Кейван у Варварчуковій хаті. А що воно дало? Божечку справедливий, в яку прірву втягнула його чорна помста? Боже! Покотилося грецькове життя гостинцем страху від тої люті. А тепер запечаталося зовсім. Ще якийсь місяць другий і подякує цьому світові Київан. Нібито добрий, а насправді лютіший від звіра стражденний чоловік, що запечатав собі уста брехнею аж до сьогодні, поки не виповів правду старшій чив'юковій невістці Одокійці. А що дала та правда? Ніц. Бо поки Грицько жив думкою про свою тайну, він мав надію, що визволення від неї принесе йому полегшення і скине камінь із душі. А тайна про Дмитрика виявилася порожнім звуком. Нікчемною виявилася Кейвонова тайна, яка не була тайною для Одокії Чев'якової. Грицько заплющує очі, і одразу звідкись і чорне темряви випливає до нього усміхнене обличчя ще не зовсім старого Кирила Чев'юка. Добрий Кирило з розпростертими руками нібито пливе Грицькові назустріч, нібито хоче його обняти та поплескати по плечах, як любив це робити з усіма, кого зустрічав на дорозі. «Дорогий пане товаришу!» – казав довстріч Кирило чи то малому, чи то старому. І відкрита усмішка тягнулася йому до самих вуг. «Як днювали? Чи я гараздували?» Сполутніли навіть у вісні Кейван сахається при і з усієї сили пробує відбиватися від нього руками. А далі сповзає на підлогу і б'ється головою в ліжко. Bush.